Dialog. Posu hai dialogo. Was machst du heute Abend? Ich mache nichts Spezielles. Warum fragst du? Möchtest du vielleicht meine Freunde kennenlernen? Okay, warum nicht? Hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Ich weiß noch nicht. Vielleicht fahren wir für zwei Tage ins Gebirge? Danke für die Einladung, aber ich denke, das ist keine gute Idee. Schade. Oder Movebox-Signale. Was machst du heute Abend? Möchtest du vielleicht meine Freunde kennenlernen? Hast du irgendwelche Pläne für das Wochenende? Vielleicht fahren wir für zwei Tage ins Gebirge? Schade. Oh Rolle Markusa. Mów po Ich mache nichts Spezielles. Warum fragst du? Okay, warum nicht? Ich weiß noch nicht. Danke für die Einladung, aber ich denke, das ist keine gute Idee.